Ara, eh, bueno, suposo que tots entendreu que dongui les gràcies i molt profundament als realitzadors d'aquest documental la delicadesa i la, la traça en què han sabut tractar aquest tema i el nostre poble que tots estimem tant. Estic parlant, evidentment, del Carles, del Tomàs i de l'Escritxe. Eh, a més a més, eh, voldríem a la gent que han fet possible que això avui ho haguem vist. Per tant, si, si no us ha estat greu, demanaria al senyor Farguell, als meus companys de l'Ajuntament i els tècnics que pugin sisplau i farem entrega d'un petit record a tots els que han sigut protagonistes.